מזמור מ"ט למנצח לבני קורח מזמור. שמעו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי ח'לד. גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. פי ידבר חכמות, והגות לבי תבונות. עטה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. למה אירע במה רע עוון עקבה יסוביני? הבוטחים על חילם וברוב עושרם יתהללו, אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו, ויכר פדיון נפשם וחדל לעולם, וכי עוד לנצח לא יראה השחד. כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יאבדו, ועזבו לאחרים חלם. קרבם בדתמו לעולם, משכנותם לדור ודור. קראו בשמותם עלי אדמות, ו... ואדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. זה דרכם כסל למו. ואחריהם בפיהם ירצו סלע. כצאן לשאול שתו מוות ירעם וירדו בם ישרים לבוקר, וצורם לבלות שאול מזבול לו. אך אלוהים יפדי נפשי מיד שאול, כי ייכחני סלע. אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לו לא ומותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. כי נפשו בחייו יברך, ויודוך כי תטיב לך. תבוא עד דור אבותיו, עד נצח לא יראו אור. אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו.